ЧАСТИНА ВОСЬМА Як покласти край усьому РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Містер Поллі спланував своє самогубство з великою ретельністю і неабияким альтруїзмом. Його на ненависть до Міріам зникла одразу ж, як тільки в його голові визріла думка про те, що він хоче назавжди розлучитися з нею. Він виявив, що сповнений турботи про її благополуччя. Він не хотів придбати свої звільнення за її рахунок. Він не мав ані найменшого наміру залишити її беззахисною з болісно померлим чоловіком і з банкрутілою крамницею на руках. Йому здавалося, що він зможе забезпечити їй повну вигоду як від страхування життя, так і від пожежі якщо зробить все вірно. Тепер, коли він планував цю справу, він почувався щасливішим, ніж протягом багатьох років, хоча, можливо, це було більше і похмуріше щастя, ніж те, яке випадало на його долю до цього часу. Його вражала думка, що він так довго терпів одноманітність страждань і невдач. Але в тьмяному, на півтемному тлі його свідомості, з'явилися якісь дивні сумніви і питання, які він рішуче вирішив ігнорувати. З мене досить, повторював він собі вголос, щоб зберегти свою рішучість ясною і твердою. Його життя було невдалим. Не було більше нічого, на що можна було б сподіватися, окрім нещастя. То чому ні? Його план полягав у тому, щоб підпалити сходи, які вели з першого поверху до підвальної кухні та комори. Він просочив би їх парафіном, допоміг би дровами та папером, а також розпалив би вогонь у вугільному погребі внизу. Він пробив би дірку в сходах для вентиляції полум'я. А в крамниці на горі склав би добру купу коробок і паперу та зручний стілець. Він би перевернув бляшанку з парафіном і поставив на зручній відстані в буфеті лампу, яка немов чекала, коли її заправлять. Потім він начебто розбиває лампу на сходах. Падіння з нею в руці має стати удаваною причиною пожежі. А потім перерізає собі горло на кухонних сходах, які згодом стануть його похоронним вогнищем. Він зробив би все це в неділю ввечері, коли Міріам була в церкві, і все виглядало б так, ніби він впав зі сходів разом з лампою і згорів заживо. Він не бачив у цьому плані жодної вади, яку міг би угледіти. Він був цілком упевнений, що знає, як перерізати собі горло. І він був цілком упевнений, що це не завдасть йому великого болю. І тоді все закінчиться. Особливого поспіху, звісно, не було. І тим часом він зайняв свій розум можливими варіаціями цієї схеми. Потрібен був особливо сухий і запелюжений східний вітер, Недільний обід виняткової жорстокості, переконливий лист від Конка, Мейбріка, Гула і Габітаса, його головних і найнагальніших кредиторів, і розмова з Мірям, що виникла через заборгованість по орендній платі і призвела до опису характерів одне одного, щоб довести містера Поллі довідчаю необхідного для здійснення його планів. Він пішов на прогулянку, а повернувшись, застав Міріем у поганому настрої за чаєм. Заварка вже майже три чверті години стояла в чайнику, а гаряча булочка з маслом зробилася жорсткою, як підошва. Він сидів і їв мовчки, прийнявши свої рішення. Йдеш до церкви?» – запитала Міріем, прибираючи зі столу. «Швидше за все! Мені є, за що бути вдячним!» – відповів містер Поллі. «Ти отримав те, на що заслуговуєш!» – відповіла Міріам. «Припустімо, що це так!» – сказав містер Поллі, піднявся за столу, підійшов до вікна і став дивитися на понурого коня на подвір'ї готелю. Він все ще стояв біля вікна коли Міріам спустилася вниз, одягнена до церкви. Щось у його нерухомості вразило її. «Краще б ти пішов до церкви, ніж хандрити», – сказала вона. «Я не буду хандрити», – відповів він. Вона на мить завмерла. Її присутність дратувала його. Він відчував, що ще мить, і він скаже їй щось абсурдне останнє звернеться до неї з проханням про розуміння, якого вона ніколи не могла дати. «О, та йди вже до церкви!» – сказав він. Наступної миті за нею грюкнули зовнішні двері. «Прощавай!» – сказав містер Поллі. «Я отримав, що заслужив!» Він замислився. «Не думаю, щоб вона мала причину жалітися», – сказав він. «Звірячий дім, звіряче життя». Деякий час він залишався в задумі. «Починається», – нарешті сказав він. Розділ другий Протягом двадцяти хвилин містер Полі порався в будинку роблячи свої приготування дуже акуратно і методично. Він відчинив вікна на горищі, щоб забезпечити добрий протяг у будинку. Опустив жалюзі в задній кімнаті, щоб приховати свої приготування від випадкових спостерігачів. Наприкінці він відчинив двері на подвір'я і таким чином створив легкий і рівний протяг через увесь будинок. Він виламав сходинки на сходах. Він вигреб угілля з-під сходів і приготував там акуратний стос з дров і паперу. Розхлюпав парафін і розставив лампи та бляшанки так, як задумав. А в маленькій кімнаті за крамницею склав гарну купу легкозаймистих речей. «Виглядає досить небезпечно», – сказав він, оглядаючи все це. Тепер на сходи. У мене ще багато часу. Запевнив він себе, взяв лампу, яка мала все пояснити, і пішов на початок сходів між буфетом і вітальнею. Він сів у сутінках з незасвіченою лампою біля себе і став роздивлятися навколо. Він повинен розпалити вогонь у вугільному погребі під сходами відчинити задні двері, потім дуже швидко піднятися сходами і запалити парафінові калюжі на кожній сходинці, потім знову сісти тут і перерізати собі горло. Він дістав з кишені бритву і помацав лезо. Болі чи не буде, а за 10 хвилин він перетвориться на невиразний попіл у полум'ї. І це був кінець життя для нього. Кінець. Йому здавалося тепер, що життя для нього ніколи і не починалося. Ніколи. Ніби його душа була замкнена, а очі зав'язані з самого народження. Навіщо він прожив таке життя? Чому він підкорявся речам, занурювався в них? Чому він ніколи не наполягав на тому, що вважав прекрасним і бажаним? Ніколи не шукав цього? Не боровся за це, не ризикував заради цього. Це були речі, які мали значення. Безпека не мала значення. Життя не мало значення, якщо не було заради чого жити. Він був дурним, боягузом і дурним. Він був обдурений, адже ніхто ніколи не попереджав його, щоб він міцно тримався за життя. Ніхто ніколи не говорив йому про мізерність страху, болю, смерті. Але який сенс проходити через це знову? З цим було покінчено. З цим було покінчено. У вітальні пробив годинник. «Час», – сказав містер Поллі, – і підвівся. Якось мить він боровся з бажанням повернути все назад. Поспішно, винувато і назавжди відмовитися від цього відчайдушного плану самогубства. Але ж Мір'ям відчує запах парафіну. «Цього разу виходу немає, чоловіче», – сказав містер Поллі, і повільно спустився вниз, тримаючи сірникову коробку в руці. Перед тим, як чиркнути сірником, він зупинився секунд на п'ять щоб прислухатися до галасу на подвір'ї готелю «Роял Фішборн». Сірник трохи затримтів у його руці. Він кинув сірник на купу паперу. Папір почорнів, і край синього полум'я вибіг назовні і поширився. Вогонь швидко розгорівся, і замить дрова весело затріщали. «Хтось може почути, треба поспішати». Він підпалив калюжу парафіну на підлозі в їдальні, і вмить з неї виросло кобло зміїстого, тремтливого синього полум'я, що жадібно вистежувало здобич. Він піднявся сходами по три сходинки за раз, а за ним гналося жадібне синє мерехтіння. Він схопив лампу на горі. «Зараз», – сказав він і жбурнув її з розмаху. Скло розбилося, але резервуар витримав удар і покотився донизу, як потенційна бомба. Старий Румбольд міг би почути це і здивуватися, що це було. Він дізнався дуже скоро. Потім містер Поллі постояв у нерішучості з бритвою в руці, а потім сів. Він сильно тремтів, але зовсім не боявся. Він легенько провів лезом під одним вухом. Господи! Але воно жалило, як кропива. Потім він помітив маленьку синю ниточку полум'я, що бігла вгору по його нозі. Це привернуло його увагу, і якусь мить він сидів з бритвою в руці, дивлячись на неї. Це, мабуть, був парафін на його штанях, які загорілися на сходах. Він вдарив рукою по вогнику, щоб загасити його, і відчув, що його нога пече, коли він це робить. Його штани все ще горіли і світилися. Йому здалося, що він повинен загасити це, перш ніж перерізати собі горло. Він поклав бритву поруч з собою і з нетерпінням почав ляскати обома руками по ногах. І коли він це робив, Тонке-високе червоне полум'я з'явилося крізь отвір у сходах, який він зробив, і стояло нерухомо, і дивилося на нього. Це було дивне на вигляд полум'я, пласке, лососевого кольору, з червоними прожилками. Воно було таким дивним і тихим, що містер Поллі аж заціпенів від його вигляду. Бляшанка з парафіном, що стояла внизу, вибухнула і закипіла смердючим білим вогнем. Спочатку лососове полом'я затремтіло і пригнулося, а потім подвоїлося і зникло. І в ту ж мить всі сходи з шумом охопило полом'я. Містер Поллі підскочив і відсахнувся, наче язики полом'я, що виривалися назовні, були зграєю голодних вовків. «Боже мій!» – закричав він, як людина, що прокинулася зі сну. Він вилаявся і знову ляснув себе по нозі. «Що ж мені в біса робити? Я ж наскрізь просякнути тією гидотою». Він був готовий перерізати собі горло, але ж це був вогонь. Він хотів затримати події, відкласти їх на деякий час, поки він робив свої справи. Йому спала на думку ідея зупинити весь цей поспіх за допомогою води. У маленькій кімнаті не було води, як і в крамниці. Він на мить завагався, чи не збігати йому нагору в спальню і не принести глечик води, щоб вилити її на полум'я. З такою швидкістю будинок Румбольда, що стоїть поруч, згорів би за п'ять хвилин. Для містера Поллі все відбувалося надто швидко. Він підбіг до дверей сходів, і гарячий подих різко підхопив його. Потім він вибіг через свою крамницю. Засовка вхідних дверей іноді була дуже впертою. Так було і зараз, і він миттєво став несамовитим. Він грюкав і ломився, і відчув, що крамниця вже палає позаду нього. Наступної миті, він опинився на хай-стріт перед навстіж відчиненими дверима. Сходи за його спиною потріскували, наче від ударів батогів і пістолетних пострілів. У нього було невиразне відчуття, що він робить не так, як планував, але головним було відчуття цього неконтрольованого вогню всередині. Що він збирався робити? Поряд була пожежна частина. Ніколи ще вулиця Фішборн Хайстріт не здавалася такою порожньою. Далеко на розі, біля готелю Боже Провидіння, група з трьох неповоротких людей у своєму найкращому чорному одязі розмовляла стаплово, поліцейським. Аго? гукнув до них містер Поллі. Вогонь, пожежа. І вражений жахливою думкою. Думкою про глуху тещу Румбольда на горі, почав з несамовитою люттю грюкати у двері крамниці Румбольда. «Відчиняйте — Відчиняйте! — кричав він. «Пожежа — Пожежа! Розділ третій Це був початок великої пожежі у Фішборні, яка перекинулася на стоси ящиків і соломи Распера а потім на конюшню готелю «Роял Фішборн». І поширилася далі, аж поки, здавалося, не охопила половину Фішборна. Східний вітер, який посилювався весь день, роздмухував полум'я. Все було сухим і напоготові, і маленький сарайчик за будинком Румбольда, у якому місцева пожежна команда зберігала свій інвентар, загорівся ще до того, як пожежний шланг встигли врятувати від катастрофи. За дивовижно короткий час великий стовп чорного диму, пронизаний червоними смугами, піднявся зсередини Хай-стріт, і весь Фішборн ожив від хвилювання. Більшість респектабельних представників фішборнського суспільства були в той час в церкві або каплиці. Багато хто, однак, Спокусившись блакиттю неба і весняною свіжістю, вирушив на прогулянку за місто. І на пляжі зникли шезлонги і відпочиваючі, коли о шостій годині брязканням засоїв і поворотом ключів закінчився британський рамадан, щотижнева інтерлюдіє посухи, що її накладає наш закон. Діти гралися на задніх дворах під загрозою покарання за забруднений одяг а підлітки попарно розійшлися по затишних куточках на околицях міста. Кілька безбожних юнаків, що страждали від морської хвороби, але продовжували рибалити, вийшли у море на човні старого Талбота, а клампи розважали двоюрідних рідних братів з Портбердока. Нечисленні відвідувачі, якими навесні міг похвалитися Фішборн, були в церкві або на пляжі. До всіх цих людей стовп диму ніби звертався. «Погляньте», – казав він, – «це в певних межах ваша справа. Що ви збираєтеся робити?» Якби це був будній день, і вони були б у робочому одязі, троє чоловіків у чорному, можливо, відчули б себе вільно, але на них тиснула суворість чорного одягу. І вони просто відійшли в закуток біля крамниці Распера, щоб краще бачити містера Поллі, який грюкав у двері. Поліцейський був молодим, недосвідченим констеблем і з надто живим сприйняттям пивної. Він просунув голову всередину бару до великого переляку всіх присутніх. Але ніякого порушення закону, дякувати Богу, не було. «У Поллі і Румбольда пожежа», – сказав він, і знову зник. Вікно у верхньому поверсі над крамницею Бумера відчинилося, і з'явився Бумер, капітан пожежної бригади, який дивився на вулицю з порожнім виразом обличчя. Не відриваючись від вікна, він почав намацувати свій комір і краватку. Очевидно, йому треба було одягнути форму. Собака Хінкса, що лежав на тротуарі біля Вінтершеда, прокинувся. І якийсь час, підозріло розглядаючи містера Поллі, нервово загарчав і попрямував за ріг у провулок Гремвіль. Містер Поллі продовжував бити і гамселити у двері Румбольда. Тоді паби почали викидати з себе менш бажані елементи фішборнського суспільства. Хлопці і чоловіки почали бігати і кричати і все більше вікон відчинилося у міру того, як наростав переполох. Ташингфорд, аптекар, з'явився у своїх дверях у сорочці з рукавами і фартусі, з фотопластинками в руках. А потім, наче видіння, з'явився містер Гембел, продавець зелені, який вибіг з провулку Клейфорда, застібаючи на ходу сюртук. На голові у нього була велика мідна казка пожежника, яка приховувала все, окрім гострого носа, міцного рота і безстрашного підборіддя. Він побіг прямо до пожежної частини і спробував відчинити двері, а коли обернувся, то зустрівся поглядом з бумером, який дивився на нього з вікна другого поверха. Ключ! закричав містер Гембел. «Ключ!» Містер Бумер щось нерозбірливо пояснив про штани і півхвилини. «Не бачили старого Румбольда?» – вигукнув містер Поллі, підходячи до містера Гамбела. «Він вийшов на прогулянку через Даунфорд», – відповів містер Гамбел. «Він мені казав, але погляньте сюди, у нас немає ключа». Господи. Вигукнув містер Поллі і витріщив очі на крамничку з порцеляною. Він знав, що стара жінка має бути там сама. Він повернувся до вітрини і стояв, розглядаючи її в безмежному здивуванні. Інші події на вулиці його не цікавили. Глуха старенька десь там, на горі. Дорогоцінні миті минають. Раптом його осяяла ідея. І він зник з поля зору публіки у відчинених дверях королівського пивного бару. І ось на вулиці стало багатолюдно, і кожен почав щось робити. Распер на той час сидів удома, читав кілька трактатів про тарифну реформу, поки його дружина була у церкві, і намагався з'ясувати, як це питання можна застосувати до залізних виробів. Він почув грюкіт на вулиці і деякий час не звертав на нього уваги, аж поки крик пожежа не примусив його визирнути у вікно. Він позначив олівцем трактат Чио Цамані, який читав разом із трактатом містера Холта Школінга. Зробив поспішну замітку. Міністерство торгівлі каже, що 12 мільйонів. І подивився на вулицю. В ту ж мить він відчинив вікно і перестав вірити, що фіскальне питання є найнагальнішою з людських справ. Боже мій! вигукнув містер Распер. На той час полум'я, що швидко поширювалося, проломило перегородку в приміщенні містера Румвальда, перекинулася через його підвал, піднялося на садову стіну. Через добре просмолений навіс для зберігання грибів і напало на пожежну частину. Полум'я залишилося не для того, щоб з'їсти, а побігло, як тварина, що шукає здобич. Крамниця Полі та верхня частина його будинку вже перетворилися на піч, а з решітки погреба Румбольда виходив чорний дим. Пожежа у пожежній частині проявилася лише як раптовий викид диму з тильного боку, наче щось раптово вибухнуло. Пожежна команда все ще не у повному складі напружено працювала перед своєю будівлею. Вони занадто пізно відчинили двері, врятували пожежну драбину і кілька відер, і тепер витягали свій інвентар, а з пожежного шлангу вже капала маса розплавленої смердючої гуми. Бумер підскакував, лаявся і кричав. Цей прямий напад на його майно обурив його лицарське почуття. Решта бригади в розгубленому стані крутилася біля врятованої пожежної драбини і намагалася скласти з коментарів Бумера якісь конкретні вказівки. «Гей!» – сказав раз з вікна. «Клац! Як справи?» Гембел відповів йому з шолома. «Шланг!» – закричав він. Шланг пропав. «У мене є шланг!» – крикнув Распер. У нього він був. У нього був запас з декількох тисяч футів садового шлангу, різної якості і калібру. І зараз він відчував, що настав час його використати. Замиті двері його крамниці були відчинені, і він висипав на тротуар відра садові насоси та мотки садового шлангу. «Клац!» – кричав він до натовпу, що збирався на проїжджій частині. «Хапайте це!» І натовп це зробив. Сотня готових рук розгортала і розправляла, заплутувала і скручувала, і безнадійно затягувала запас шлангів містера Распера підтримувана непохитною впевненістю, що зараз вони якимось чином зможуть подавати воду. А містер Распер, стоячи на колінах, несамовито кричав, був неймовірно зайнятий дротяними і латунними з'єднаннями і всілякими таємницями. «Приєднайте шланг до крана у ванні!» – наказав Распер. По сусідству з пожежною частиною знаходилися Мантел і Тропсон, маленька філія цієї знаменитої фірми у Фішборні, і містер Бумер, шукаючи в голові план дій, вирішив врятувати цю будівлю. Хто небудь, зателефонуйте до пожежних команд Порбердока та Гемстет Онсі, кричав він до натовпу, а потім до своїх товаришів. Розрубайте дерев'яні конструкції пожежної частини. І так проклав шлях у полум'я, розмахуючи сокирою, яка миттєво посилила тягу до крайності. Зрештою, це була не така вже й погана ідея. Спереду мантел і тропсон відокремлював від пожежної частини критий скляний прохід, а ззаду до пожежної частини вів дах великої господарської будівлі, що похило спускався вниз. Міцні вантажники, які складали основну частину пожежної команди, з надзвичайним завзяттям атакували скляний дах переходу і розбили скло, яке на деякий час заглушило вируюче полум'я, що здіймалося вгору. На прохання містера Бумера кілька добровольців попрямували до нової телефонної станції. Але дівчина на телефоні з холодною офіційною вічливістю повідомила їм, що все це було зроблено за її власною ініціативою десять хвилин тому. Вона посперечалася з цими запальними ентузіастами і повернулася до вікна дивитися на пожежу. І справді, видовище було варте того, щоб на нього подивитися. Сутінки вже спадали і полум'я яскраво виблискувало в багатьох місцях. Пивну готелю Royal Fishborn, що прилягала до крамниці містера Поллі на заході, намагалися залити відрами з водою кілька волонтерів, а вгорі, біля вікна ванної кімнати, маленький німецький офіціант працював із садовим шлангом. Але заклад містера Поллі від початку і до кінця виглядав як ідеальний палаючий будинок, ніж більшість охоплених вогнем будинків намагаються виглядати. О кожному вікні нетерпляче мерехтіло полум'я, а з трьох великих дір у даху, що вже починав провалюватися, змійними язиками виринали язики полум'я. Позаду Більші та рясні і скристі пориви вогню здіймалися від фуражу, який зараз сполахував у стайні готелю «Роял Фішборн». По сусідству з будинком містера Поллі, з решіток, що захищали його підвальні вікна, валив чорний дим, а з вікон першого поверху також виривався дим, і час від часу тремтіли язики полум'я. Пожежна частина була краще освітлена ззаду, ніж спереду. І її дерев'яні конструкції горіли досить жваво, зі специфічним зеленкуватим мерехтінням і гострим запахом. На вулиці безладний натовп переліз через врятовану пожежну драбину і чинив опір спробам трьох місцевих констеблів відвести їх подалі від небезпеки, якою загрожував фасад будинку містера Поллі, що хитався. Скупчення заклопотаних людей кружляло. Кричало і давало галасливі поради щодо ніщівної спроби відрізати будівлю мантел і тропсон від пожежної частини, бо ця спроба все ще була безрезультатною. Далі кілька людей здавалося знищували нескінченних червоних і сірих зміїв під гарячим керівництвом распера. Садових шлангів було так багато, що, здавалося, хай стріт охопила пошесть черв'яків. А далі знову більш боязькі і менш активні юрмилися серед скупчення зупиненого транспорту. Більшість чоловіків були в суботньому чорному одязі. І це, а також біле і накрохмалене вбрання жінок і дітей, надавало всій цій події нотку урочистості. На мить увагу телефоністки привернула діяльність містера Ташінгфорда, аптекаря, який, незважаючи на всіх інших, перебігав дорогу з вогнегасником, кидав його і біг назад за новим. А потім її погляд зупинився на похилому даху Флігеля, що піднімався вгору за парканом Мантела і Тропсона. Вираз недовіри з'явився в очах телефоністки і змінився тривогою. Вона висунулася у вікно і закричала: Там двоє людей на даху, двоє людей на даху. Розділ четвертий. Очі її не обманули. Дві постаті, що з'явилися з вікна горішнього сходового майданчика, будинку містера Румбольда, і потрапили після небезпечного спуску на дах пожежної частини, Тепер повільно, але рішуче дерлися о даху флігеля до задньої частини головного будинку містерів Мантела і Тропсона. Вони піднімалися повільно. Один підганяв і допомагав іншому, раз у раз послизаючись і зупиняючись серед постійного падіння уламків розбитої черепиці. Один з них був містер Поллі з дико розкойовдженим волоссям обличчям вкритим чорними плямами і просякнутим потом, і штанами, обпаленими і почорнілими. Інша – літня жінка, скромно, але елегантно одягнена в чорне, з маленькими білими воланами на шиї і зап'ястях, і в недільному капелюшку з мережева кольору екрю, тобто невибіленого льону, перекрашеного чорним оксамитовим бантом. Її волосся було зачесане назад зі зморшкуватого чола і збиралося у невеликий пучок ззаду. Зморшкуватий рот мав вираз надзвичайної рішучості, притаманний беззубим людям похилого віку. Вона тряслася, але не від страху, а від тремтіння, властивого її рокам, і говорила з повільною твердістю, притаманною людям похилого віку. Я не проти полісти, – шамкаючи, – сказала вона. Але я не можу стрибати, і я не хочу стрибати. – Стрибайте, старенька, то вже стрибайте, – сказав містер Поллі, смикаючи її за руку. – Один раз вгору і два вниз по цій благословенній черепиці. – Це не те, до чого я звикла, – сказала вона. – Навчатеся сказав містер Поллі. «Вік живи, вік очись!» І, діставшись до хребта, схопив її за руку, щоб потягнути за собою. «Я не можу стрибати, зауважте!» повторила вона, стиснувши губи. «І таким старим жінкам, як я, не можна поспішати!» «Що ж, давайте все одно піднімемося якомога вище!» Сказав містер Поллі, обережно штовхаючи її вгору. «Я не можу стрибати», – повторила вона. «Я можу робити, що завгодно, але не стрибати». «Зачекайте», – сказав містер Поллі. «Я вас підштовхну. Отак, чудово». «Тільки не стрибати». Старенька вхопилася за парапет зверху і настала мить напруженої боротьби. «Ну от», – сказав містер Поллі, – «тримайтеся. Боже мій, куди вона поділася?» Потім на мить з'явився погано залатаний, хиткий, але дуже підбадьорливий черевик. «Я подумав, що там, мабуть, немає даху» пояснив містер Поллі, перелазячи через парапет поруч із нею. «Я ніколи раніше не була на даху», – сказала старенька. «Я вся розгублена. Тут дуже нерівно. Може, посидимо тут трохи і відпочинемо? Я вже не та дівчина, якою була раніше». «Якщо ви посидите тут хвилин десять», – вигукнув містер Поллі, – ви луснете, як смажений каштан. Ви мене розумієте? Смажений каштан. Смажений каштан. Луснути. О, лухата має мати межу. Ходімо вперед, подивимося, чи не знайдемо ми горішне вікно. Подивіться на цей дим. Гидота, сказала старенька. Її очі простежили за його жестом, а обличчя скривилося у виразі глибокої огайди. «Ходімо!» «Я не чую, що ви говорите!» Він потягнув її за руку. «Ходімо!» Вона зупинилася на мить і несподівано захихотіла. «Весела історія!» Сказала вона. «Я ніколи цього не робила!» «А тепер куди?» І вийшла за парапету до фасаду драпірувальної майстерні. Внизу вулиця вже їх помітила і заохочувала появу їхніх олів вигуками та оплесками. Навколо пожежної драбини точилася своєрідна вільна боротьба. Порядок забезпечували містер Бумер і зовсім юний поліцейський, а безлад влаштували кілька нетверезих добровольців, які мали власну думку щодо маніпуляцій з обладнанням. Два чи три шматки садового шлангу містера Распера, схоже, обмоталися навколо драбини. Містер Поллі спостерігав за боротьбою з певним нетерпінням і раз у раз озирався через плече на все більшу кількість диму і пари, що виривалася з палаючої пожежної частини. Він вирішив розбити вікно на горищі і залізти всередину, а потім спробувати спуститися вниз через магазин. Він опинився в маленькій спальні і повернувся до своєї підопічної. Деякий час йому не вдавалося донести до неї свою мету. «Негайно йдіть сюди!» – кричав він. «Я вже багато років не відчувала нічого подібного». — відповіла старенька. — Нам доведеться спуститися через будинок. — Я не можу стрибати, — сказала стара. — Ні. Вона неохоче підкорилася йому. Вона дивилася через парапет. — Бігають і метушаться, як чорні жуки в сараї, — сказала вона. — Але ж треба поспішати. Містер Румбольд дуже тиха людина. Йому подобається все тихе. Він здивується, коли побачить мене тут. Ще пак. О, а ось і він! Вона таємниче порпалася в своєму одязі, і нарешті дістала зім'яту кишенькову хустинку і почала розмахувати нею. Нужбу! вигукнув містер Поллі, і схопив її. Він заніс її на горище. Але сходи, як він виявив, були повні задушливого диму, і він не наважився спуститися нижче наступного поверху. Він заніс її в довгий коридор, зачинив двері від і все проникного диму, і, відчинивши вікно, побачив, що пожежна драбина нарешті прямо під цим вікном, і весь Фішборн закипів від хвилювання коли по драбині піднялася маленька фігурка в величезному шоломі, активна і рішуча. В наступної миті рятівник з'явився на підвіконні, героїчний, але трохи сором'язливий і гротескний. «Боже мій!» – сказала старенька. – «Дива та й годі! Це ж містер Гамбел! Навіщо він надів на голову цю штуковину? Він ніколи цього не робив!» Ми можемо її витягти, – запитав містер Гамбел. У нас мало часу. Він може в ній застрягнути, – сказала старенька. Скоріше ви тут застрягнете, – сказав містер Поллі. Ходімо. Не для того, щоб стрибати, я не хочу, – відповіла старенька, розуміючи його жести більше, ніж слова. Ані трохи, я не вмію стрибати і мені не хочеться. Вони м'яко, але рішуче підштовхнули її до вікна. Я могла б зробити це краще, якби ви зняли з голови цю штуковину. О, лізьте вже! Це ще гірше, ніж перелаз у картера, сказала вона, до того, як вони його полагодили. З коровою, що дивиться на тебе. Містер Гамбел підтримував її знизу. Містер Поллі керував її старечими кінцівками зверху. Стурбований натовп внизу давав поради і робив усе можливе, щоб завадити роботі на пожежній драбині. Зсередини крізь тріщини в підлозі виривалися клуби чорного диму. Кілька секунд усі чекали, поки бабця знову віддавалася нерозважливим веселощам. Ой, веселі ж часи, сказала вона. Бідолашний Румбольд. Містер Гамбл і старенька повільно спустилися вниз, а містер Поллі залишився на небезпечному посту зверху, утримуючи довгу драбину, поки старенька не опинилася в безпеці внизу під захистом містера Румбольда, який був у весь сльозах, і молодого полісмена від настирливих привітань натовпу. Натов був сповнений безсилого бажання брати участь. Найближчі хотіли потиснути їй руку, віддаленіші аплодували. «Це найпалкіша пожежа, в якій я коли-небудь була, і яка, ймовірно, є останньою в моєму житті. Це дуже неприємна справа, але я дуже рада, що не пропустила її», – сказала старенька коли її несли, а не вели до притулку в готелі Темперанс. Також було чути, як вона зауважила. Він щось казав мені про каштани. У мене не було ніяких каштанів. Потім натовп побачив містера Поллі, який незграбно рухався на верхніх щаблях пожежної драбини. А от і він, вигукнув голос, і містер Поллі знову зійшов у світ сполум'я, яке він розпалив, щоб воно стало його похоронним вогнищем. Мокрий, схвильований і надзвичайно живий, під бурхливі оплески. Коли він опускався все нижче і нижче, натовп вив на нього, як зграя собак. Нетерплячі люди, не в силах чекати на нього, хапали і трясли його за черевики, що спускалися. І так стягнули його на землю. Його насилу врятували від ентузіаста, який хотів втамувати спрагу героя власним коштом. Його затягли в готель Темперанс і кинули як мішок. Захеканого і безпорадного, в мокрій від сліз обійми мірям. Розділ п'ятий. З настанням сутінків і прибуттям окружної поліції. А також спочатку однієї, а потім ще двох пожежних машин спортбердока Бердока та Гемстеда Онсі, місцеві відчайдухи Фішборна опинилися на другорядній, менш відповідальній і більш спостережливій ролі. Я не буду передавати історію пожежі до найменших дрібниць, а лише погляну на нещасного Распера, сучасного Лаокоона який марно намагається знайти свій розкиданий шланг серед тупоту і поспіху фахівців спортбердока. У маленькій вітальні готелю Фішборн Темперенс сиділа невеличка група фішборнських торговців і часто перемовлялася. А потім вони підходили до вікна і дивилися на димлячу порожнечу своїх будинків через дорогу, а потім знову сідали на свої місця. Вони та їхні сім'ї були гостями старої леді Баргрейв, яка виявила неябияке співчуття до їхніх нещасть. Вона прихистила кількох людей у власному будинку в Евердіні, орендувала готель «Темперанс» як тимчасовий притулок і особисто наглядала за розміщенням бездомних помічників з магазину «Мантела» і «Тропсона». Готель Темперанс перетворився у надзвичайно галасливий і переповнений. Люди сиділи де попало, розмовляли уривчастими фразами, і були абсолютно не в змозі вкластися спати. Управитель готелю був старим солдатом і, дотримуючись кращих традицій служби, подбав про те, щоб усім було роздано гаряче какао. Здавалося, гаряче какао було скрізь і це сумніву, дуже підбадьорювало і підтримувало всіх. Коли управитель помічав когось, хто був схильний до смутку або замисленості, він одразу ж закликав цю людину пити більше гарячого какао і підтримувати себе в бадьорому настрої. Головним героєм, центром уваги, був містер Поллі. Адже він не лише спричинив пожежу, перекинувши запалену лампу, обпаливши штани і ледве врятувавшись від смерті, як він тепер разів двадцять докладно пояснював. Але й одразу ж подумав про привітну, але безпорадну стареньку, що мешкала по сусідству, виявив неабияку рішучість, перелізши через паркан готелю Royal Фішборн» і, незважаючи на легковажність, притаманну його рокам врятував її, проявивши при цьому завзяття і енергію. Всі були про нього гарної думки і прагнули показати це, особливо боляче, потискаючи йому руку. Містер Румбольд, перервавши 15-річну мовчанку, щиро подякував йому, сказав, що ніколи не розумів його як слід, і заявив, що той повинен отримати медаль. Здавалося, що ідея про те, що містер Поллі повинен отримати медаль, була гарно прийнята усіма. Гінкс теж так вважав. Більше того, він заявив, що у містера Поллі прекрасна душа, або щось на кшталт цього. У його тоні було щось вибачливе. Він ніби шкодував про минулі натяки на те, що містер Поллі був глибоко ущербний і порожній всередині. Він також сказав, що містер Поллі був людиною честі, хоча, за його словами, трохи жовчним зсередини. Містер Поллі блукав посеред усього цього – з умитим обличчям, ретельно розчисаним волоссям на проділ, з виглядом скромним і трохи розсіяним, у чорних парадних брюках, що належали управителю готелю Темперанс. Людині, яка була більшою за нього в усіх відношеннях. Він піднявся нагору до своїх колег по ремеслу і якийсь час стояв, дивлячись на засмічену вулицю з калюжами води і погаслими газовими ліхтарями. Його товариші по нещастю відновили перервану розмову. Вони торкалися то одного аспекту катастрофи, то іншого. На столі, в камінній полиці та піаніно Стояли більш-менш порожні чашки з-під какао, а посеред столу банка з печивом, в яку містер Румбольд, сидячи з розправленими плечима, раз у раз занурювався, діставав печиво і жував так, ніби десь потріскувала вугілля. Урочистості події додавало те, що майже всі вони були в чорному недільному одязі. Маленький клемп виглядав особливо вражаюче і поважно в своєму відкритому сюртуку з паперовим гледстоунським комірцем і великою білоблакитною краваткою. Вони відчували себе учасниками великої катастрофи, тієї катастрофи, про яку пишуть у газетах і навіть ілюструють розмитими фотографіями руїн. Перед лицем такого лиха всі поважні люди стають плаксивими і сентиментальними. І все ж неможливо заперечувати певний елемент піднесення. Усі ці чудові люди вже усвідомлювали, що в непрозорій тканині долі прочинилися великі двері, що вони знову отримують свої гроші, які, здавалося, назавжди потонули в глибинах роздрібної торгівлі. Життя вже поставало в їхній уяві, як фенікс, що відроджується з полум'я. «Буде підписка серед населення», – сказав містер Клемп. «Для тих, хто застрахований, не буде», – відповів містер Вінтершет. «Я думав про помічників Мантела і Тропсона. Вони, мабуть, втратили майже все». «Про них подбають», – сказав містер Румбольд. Не хвилюйтеся. Пауза. «Я застрахований», – з неприхованим задоволенням сказав містер Кламп, «фірмою Королівська Саламандра». «Я також», – відповів містер Вінтершет. «А я фірмою Глазго сам, зауважив містер Хінкс. «Дуже хороша компанія». «Ви застраховані, містер Поллі. «Він на це заслуговує», – сказав Румвольд. «Це вірно», – сказав Гінкс. «Дуже погано, якщо він не застрахований. Йому буде дуже важко». «Я застрахований компанією Commercial and General», – відповів містер Поллі через його плече, все ще дивлячись у вікно. «У мене все гаразд». «Тима на якийсь час зникла» хоча очевидно, що вона продовжувала хвилювати їхній розум. «Ця подія звільнила мене від багатьох старих речей», – сказав містер Вінтершет. «Це вже добре». Зауваження здалося всім досить сумнівним, і ще більш сумнівним було його наступне зауваження. «Распер трохи невдоволений, що це не дійшло до нього». Всі виглядали збентеженими, і ніхто не хотів називати причину, чому Распер міг бути трохи невдоволеним. «Распер зайнят якимись там своїми справами», – сказав Гінкс. Цікаво, що він задумав. Він сидить посеред дороги з щіпцями і дротами і щось лагодить. Дивно, що його не переїхала пожежна машина з порт Бердока. Згодом зав'язалася невеличка розмова про причину пожежі, і містеру Поллі довелося в 20-те розповісти, як це сталося. Тепер його розповідь стала такою ж докладною і детальною, як і свідчення поліцейського свідка. «Перекинув лампу, – сказав він, – я щойно запалив її, піднімався нагору, і моя нога послизнулася там, де одна з була трохи прогнила і я впав униз, і в одну мить усе спалахнуло. Він позіхнув наприкінці розмови і рушив до дверей. — Бувайте, — сказав містер Поллі. — На добраніч, — сказав містер Румбольд. — Ви були дуже хоробрим чоловіком. Якщо ви не отримаєте медаль... Він зробив красномовну паузу. — На добраніч, на добраніч. Сказали містер Вінтершет і містер Кламп. «На добраніч, друже!» Сказав містер Гінкс. «На добраніч усім!» Сказав містер Поллі. Він повільно піднявся нагору. Його розум охопила невиразна розгубленість, притаманна всім героям. Він увійшов до спальні і вімкнув електричне світло. Це була досить приємна кімната, Одна з найкращих у готелі «Темперанс» з гарними чистими квітчастими шпалерами і дуже великим дзеркалом. Міріам схоже спала, а її плечі під ковдрою були безформними і незграбними. До них містер Поллі вже 15 років відчував цілковиту огиду. Він обережно підійшов до туалетного столика і задумливо оглянув себе. Нарешті він підтягнув штани. «Завеликі на мене!» – зауважив він. «Дивно не мати власних штанів. Немов заново народився. Голим прийшов я на світ». Мір'ям заворушилася, повернулася і витріщилася на нього. «Привіт!» – сказала вона. «Привіт!» «Ідеш спати?» «Так, вже третя». Пауза, поки містер Поллі повільно роздягався. – Я тут думала, – сказала Мір'ям, – все не так вже й погано. Ми отримуємо твою страховку. Ми зможемо легко почати все спочатку. «Угу», – Вимовив містер Поллі. Вона відвернулася від нього і замислилася. – Треба знайти кращий будинок. — сказала Міріам, розглядаючи візерунок на шпалерах. — Я завжди ненавиділа ці сходи. Містер Поллі зняв черевик. — Вибери краще місце, де більше можливостей, — пробормотіла Міріам. — Не так вже й погано, — прошепотіла вона. — Ти хотів, щоб я тебе розворушила, — сказала вона, вже напівсонна. Містера Поллі вперше осяяло, що він дещо забув. Він повинен був перерізати собі горло. Це здалося йому дивовижним, але тепер це вже не мало особливої нагальності. Здавалося, що це було давно в минулому, і він дивувався. Дивна штука життя. Якби він це зробив, то ніколи б не побачив цієї чистої і затишної кімнати з електричним світлом. Його думки блукали в дрібницях. Де він міг покласти бритву? Десь у маленькій кімнаті за крамницею, припускав він, але не міг пригадати, де саме. Втім, зараз це не мало значення. Він спокійно роздягнувся, ліг у ліжко і майже одразу заснув.